tres a les 10 del matí i fins a les 11 en directe l'hora al peix fregit amb Ruben Erra Són les 10 i 9 minuts d'aquest dilluns 11 de novembre de ressaca posteleccions general. Farem un ampli repàs dels resultats que ens va deixar a Palafrugell la jornada electoral d'ahir durant aquesta primera part d'aquest programa i, a la, i la tancarem precisament eh, conversant amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Suru, en aquest cas però al voltant de la trobada que van tenir amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, una trobada que va reunir prop de 20 museus i amb el qual doncs comentarem amb Josep Salvatella. D'altra banda, a la segona part del programa tindrem dues seccions habituals d'aquest espai matinal dels dilluns. D'una banda, en Narcís ens recomanarà una nova sèrie i de la tindrem a la infermera del cap de Palafrugell, que avui ens parlarà de diabetis. Així que, com que sempre anem justos de temps, comencem ja sense més dilació. Doncs en aquest matí de di dilluns, 11 de novembre, m'acompanya avui en Rafel Corbí. Bon dia, Rafel. Molt bon dia, molt benvingut amb aquest començament de setmana. Com ara estem? Com han anat el cap de setmana? Bé, ha anat bé, no? Bé? Sempre va bé, bé. va bé, no? Sí, sí, sempre, sempre. Sí. Uh, temps per fer-ho tot, una mica, i també per anar a veure com s'ha desenvolupat aquest diumenge, del qual ara en parlarem aquí a casa nostra, però també atents a la tele i a la ràdio fins a darreres hores de la nit per saber, de formació professional, què ha passat en el dia d'avui, no? Tu votes aquí, uh, Rafel? Jo voto aquí, sí. Sí, doncs sí, sí, va sí, ser sí. Un, vas votar, no? Vas ser un d'aquests 65% que va votar. Uh, 35% no va votar? Sí. Doncs mira, doncs jo vaig ser un dels 65%, sí, sí. No, no me n'he perdut ni una d'ensada de, de que tenia... Des del primer que vaig votar, que va ser el de l'OTAN, si no recordo mal Carai. Fa dos dies. Sí, sí. Avui no repassarem aquells resultats, sinó que repassarem, doncs, aquests els resultats que ens va deixar ahir aquesta jornada electoral, i és que, doncs, per segona vegada, en aquest 2019, els palafriciolens i han estat cridats a les urnes per escollir, en aquest cas, president de l'Estat espanyol. També, a més a més, recordem que en el mes de maig doncs es van escollir els, les, les eleccions municipals, doncs, es va escollir l'alcalde. En aquest cas, Esquerra, en les eleccions d'ahir, es va imposar a les eleccions generals del 10-N a Palafrugell. El PSC aconseguia la segona plaça després d'una lluita freca-frec amb Junts per Catalunya. Ciutadans, per la seva banda, s'enfonsa i perd més de la meitat del percentatge de vots i també del nombre de votants i la participació doncs, també és una altra dada a destacar baixa 8 punts respecte a l'abril situant-se en un 65,1% com comentàvem desgranem els resultats i d'una banda trobem ja des dels primers escutinis escrutinis doncs, coneixíem que Esquerra Republicana seria la llista més votada de Palafrugell finalment els republicans van aconseguir un total de 2.379 vots, 500 menys que el mes d'abril. El punt d'interès més gran de la nit d'ahir, però podríem dir que es va centrar en saber qui seria la, la segona força en aquestes eleccions generals a Palafrugell de fet, bona part eh, durant bona part de l'escutini, la llista de Junts per Catalunya va estar molt per sobre del PCC, tot i que finalmente Elss socialistes es van imposar per menys de cent vots a la llista dels demòcrates. La quarta força va ser per en comú Podem que pràcticament va igualar el nombre de vots d'ara facinct mesos. De fet, en percentatge, va créixer pràcticament mig respecte a les darreres generals. La patacada de la nit, com va succeir a nivell estatal se la van dur ciutadans, ací a l'abril. A Palafrugell el partit taronja aconseguia un total de 1.150 vots, ahir en va aconseguir menys de la veïtat, en total 428. A més, també va quedar per darrere de Vox, que en va aconseguir 580, i el partit popular, que va aconseguir-ne 569. D'altra banda, la CUP també va quedar per davant del partit taronja, i en la seva primera participació a unes eleccions generals, la candidatura d'unitat popular va aconseguir passar de la barrera del 5% a Palafrugell, amb un total de 546 vots. Així doncs, aquests resultats donarien en unes hipotètiques, si es repetissin, unes hipotètiques eleccions municipals, doncs faria que Ciutadans, que actualment té un regidor, doncs quedaria fora de, de l'Ajuntament i en canvi hi entrarien Vox, PP i també doncs, la CUP, tot i que eh, com sempre hem anat dient, els resultats de les generals poc tenen a veure amb els resultats de les municipals. En resum, que la nit electoral del 10-N doncs, va deixar un clau avançador amb Esquerra Republicana i també la interessant lluita per la segona plaça entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya que, que finalment es van endur els primers. També doncs, ha destacat la gran patacada del partit liderat per Albert Rivera, de moment, i a més a més, l'altra dada a destacar de la jornada ha estat la davallada de participació. S'ha passat de l'històric 70 de del 28N al 65,1% de la nit d'ahir. Una participacions que ha disminuït també molt més que la resta de Catalunya i també de l'estat espanyol. La, la, la, la, la, la, la, la, amb les ganes de votar que tenia la gent fa 40 anys enrere, que ens explicava la trinca en el seu moment, sí, i ara, les poques ganes, i farta que està la gent d'anar a votar, eh? Bé, clar... Aquest històric 73%, eh, doncs, eh, ja ho diu, no? Històric, amb unes generals. Amb una, generals a l'abril. Perquè de amb les autonòmiques de fa menys temps van passar del 80, crec recordar. Es va no? Estar, sí, no sé si es va... Però es va estar prop, mm. sí. Es va estar prop d'aquesta xifra. Però, clar, eh, si en 7 mesos et tornen a cridar per votar l'una altra vegada el mateix no. i, bé, bueno, veient els resultats, sembla que tot més o menys ha quedat igual perquè no es podrà formar govern de forma fàcil. Eh, per tant, veurem, veurem què passa. A veure no. si n'aprenen, no?, una mica? Aviam, aviam si no n'hem de tornar-hi d'aquí mig any, una altra vegada, no, per aquest motiu. Molt bé, doncs uh, seguim amb les eleccions, perquè ara, si hem fet una, un repàs al que ha estat a, a Palafrugell, marxem cap a la província per saber com anaven les coses, però suposo que més o menys deu ser extrapolable, una mica, no? Sí, més o menys, en aquest sentit, però hem de destacar, doncs, que Junts per Catalunya guanya terreny a la demarcació de Girona i retalla diferències en Berg, que, malgrat això continua sent la llista més votada. Els republicans no han pogut però repetir els resultats rècord i inèdits que van obtenir en els comissis del 28 d'abril i passen dels 3 als dos escons. Junts per Cat manté els dos representants que ja tenia però augmenten percentatge de vot generant aquest frec frec sobiranista que doncs, us hem anat comentant. De fet, aquestes dues formacions juntes s'enduen més del 50% del suport a les urnes a la comarca a la demarcació de Girona. D'altra banda, el PSC també manté el diputat però 2,3 punts de suport en aquest comicis del 10-N. D'altra banda, doncs, la gran novetat és que en Comú Podem torna a obtenir representant Gironí, el qual havia perdut a les anteriors eleccions. Per la seva banda, la CUP va fregar en algun moment de la nit quedar-se amb un dels sis diputats en joc a la demarcació però finalment va acabar cedint en benefici dels comuns. I el sector de la dreta destaca el fet que els ultratrans de Vox obtenen més vots que el partit popular i Ciutadans, com ha passat també aquí a Palafrugell, tots tres, però, han quedat molt lluny de qualsevol possibilitat d'entrar al Congrés en mm. representació de les comarques gironines. Cal destacar que en les anteriors eleccions, als d'abril, l'Esquerra va obtenir uns resultats molt bons, però no s'hi presentava la candidatura a Unitat Popular, no s'hi presentava la CUP en aquelles eleccions. No, no, no. Eleccions. clar, eh, mm. en aquest sentit, doncs, la CUP ha rescat vots... Eh, els vots que li pertanyen, possiblement, i algun de descontent que n'hi ha d'Esquerra de, Republicana. Segurament. En aquest sentit, doncs, us hem de comentar que, a més a més, s'ha apuntalat no? amb aquesta irrupció de la uh -huh. CUP. Doncs, la majoria independentista les comarques gironines, i ja és que entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, han, acollit, han recollit plegats un 59,5% dels vots a mesos. Però Això demanem sí. la independència de Girona. Sí, no? Sí, Bé, si veus el mapa, sempre, Si veies el mapa de Catalunya, sí, sí. veies doncs, que en totes havia guanyat... Esquerra menja a Barcelona, no? Exacte. I frec a frec, amb Esquerra. Sí, també, mm -hmm. també, però... Ja es denota, no?, quin és el vot. Uh, de fet, aquest percentatge del 59,5% a les comarques gironines doncs, uh, és un fet recurrent, no? que va creixent uh, comissi rere Comici el 28 d'abril passat, uh, en comptes de la CUP, recordem, hi havia Front Republicana, mm -hmm. el bano d'en TFAGIN. Una part de la CUP. Sí, eh, seria una representació de la CUP. Uh, doncs, va obtenir uh, en aquells comissis de l'abril un 56%, i en el 2016, sense cap llista d'esquerra alternativa, doncs, uh, era del 49%. Per tant, en aquest sentit podríem dir que és més que positiva pel que fa a la participació doncs com dèiem, eh? ha produït un descens en consonància amb el que ha passat en el país i també a l'estat, a les comarques gironines ha acabat sent un xic superior al 70% quan a l'abril es va situar en el 73,5% quan a l'extensió va ser del 29,5% 3 punts més que la convocatòria de fa mig any amb tot, els diputats electes de la demarcació de Girona són els següents Montse Bassa, la germana de Dolors Bassa i Joan Margall d'Esquerra Republicana, Mariona Illamola i Sergi Miquel de Junts per Cat i Marc Lamoy del PSC i Laura López que recupera aquest, eh, aquest diputat d'en Comú Podem que havien perdut el mes d'abril i que les anteriors vegades va pertany a Esquerra Republicana que és que en va triure tres uh -huh. en l'anterior ocasió és la, el que passa en la divisió del vot segons molta gent, avui també ho he sentit que ho comentaven. Deixem la política ja doncs passem a l'art que també és una forma de política Diu, no. Sí, sí, podríem dir que sí, és, és una barreja d'art i, i medi ambient, el moment Una exposició, Observadors del Mar, la teva mirada és el canvi, ens en parlen en Rolent. Demà s'hi inaugura aquesta exposició al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell. Aquest projecte us hem de dir doncs, que forma part de les activitats emmarcades dins de la 24ena setmana de la ciència i unes activitats doncs, que ja van començar la setmana passada eh, també al Centre Municipal d'Educació amb la xerrada de Jaume Ramot al voltant doncs, de les aus repinyaires nocturnes. La inauguració d'aquest Observadors del Mar La teva mirada és el canvi s'acompanyarà, més a més, d'una xerrada de presentació a càrrec de Maria Vicioso de l'equip de coordinació de l'Observadors del Mar, vinculat a l'Institut de Ciències del Mar. Observadors del Mar és un projecte de ciència ciutadana que neix per unir la mirada social i la científica per construir junts un nou coneixement i influir en les decisions locals i globals sobre el medi i marí. Aquesta exposició mostra com la participació ciutadana és cada vegada més rellevant per alertar sobre els canvis que ocorren a la mar i fa un recorregut, a més a més, pel funcionament del projecte Observadors del Mar, els seus avenços i resultats, convidant a la societat a sumar-se a aquesta iniciativa de Ciència Ciutadana Marina. En aquest sentit, doncs, en l'espai informatiu podreu escoltar la conversa que doncs, mantindrem amb la Maria Vicioso, la representant d'aquest doncs, equip de coordinació d'Observadors del Mar, que demà visitarà doncs, a Palafrugell per explicar-nos alguns detalls del que es podrà veure en aquesta exposició. Recordem, demà a les 7 de la tarda. Seguim a l'hora del Peix fregit amb aquest dilluns, dia 11 de novembre repassant amb aquesta diada magnífica recordeu que estem a la festa petita de Palafrugell, eh? que som, sí, no som Sant Martí sí, sí. Uh, Felicitats Martí doncs, a tots els martins que, que ens escoltin Retornen les activitats socials a la històrica d'edifici del rober perruquiel de Calonge un edifici doncs que val la pena també uh -huh. L'espai, uh, us situem està uh -huh. doncs, uh, ubicat a l'Avinguda Unió i havia funcionat durant 25 anys amb la tasca de voluntaris El passat març, però, va cessar la seva activitat per manca de relleu. I en aquest sentit, la setmana passada, el govern municipal va acordar cedir una part de l'edifici a l'entitat d'ajuda a persones discapacitades del Baix Empordà, la Fundació Bimar La resta de l'edifici també tindrà un ús social que encara, però, no ha estat concretat. Durant els darrers anys, de fet, els voluntaris que portaven l'espai del rober de Calonja venien peces de roba a un preu simbòlic a persones necessitades i després entregaven els beneficis a l'entitat Bimar Amb la sessió de l'espai per part del municipi, l'entitat explica que vol traslladar-hi les oficines que actualment té a Palamós ja que està creixent com a fundació. El rober parroquial i municipal de Sant Antoni de Calonja va baixar la persiana, com us dèiem, el passat mes de març per la manca de relleu en l'entitat després de 25 anys d'activitat social. Creat el 1993, l'objectiu era el d'ajudar a les famílies amb dificultats econòmiques i subministrar-los roba primer de forma gratuïta i després a un preu mòdic per assegurar el bonus del servei. Per la seva part, la Fundació Vimar és una entitat privada sense ànim de lucre que ajuda a les persones amb discapacitat intel·lectual al, al municipi, a la comarca del Baix Empordà oferint suport en els seus usuaris en tres àmbits, en l'acolliment residencial, als centres ocupacionals i, finalment, en activitats de progrés personal, de lleure o inserció social. Segons l'entitat, actualment té 60 persones en plantilla i atén a més de 100 usuaris. L'entitat es va crear l'any 1992-1999 per respondre a les necessitats d'un grup de famílies i recentment ha anunciat l'obertura d'una residència per a persones amb discapacitat a Platja d'Aro. Amb el nostre esbai seguirem ara, però parlarem d'esports, després a l'hora dels esports del punt ho repassarem, però va haver-hi un partidàs en sobre patins aquest dissabte, al, al pavelló Municipal, i en el qual el Palafrugell doncs, no ho va fer gens malament davant d'un Barça, en el qual ja s'havia enfrontat recordem també a principi de, de temporada i també li va aguantar tota una primera part aleshores, i aquesta vegada gairebé també. Com, us, com diu en Rafael, eh? farem una petita pinzellada, després pinzella, ja... Pinzella, pinzella. Eh, després eh, pols, els esports a punt, a partir dels quarts de dues doncs, podeu escoltar més àmpliament aquesta... com va anar aquest partit, i és que doncs, la temporada excepcional del Palafrugell malauradament doncs, no va frenar dissabte el Barça, el campió, que enllaça ja sis, sis triomfs consecutius i empaita el líder, al el Liceu. Els locals, però, van plantar cara i es van avançar dos cops amb una gran primera part de molta intensitat, en què els d'Edo Castro, l'entrenador del Barça, va tenir l'aventitat d'empatar molt aviat cada cop que els locals marca. A poc a poc, el Barça, amb Bargalló repartint joc, circulació i rotació va dominar el partit. El conjunt empordanès va tenir sota els pals el jove porter de 19 anys, Joel Palacín que debutava en l'Hockey Lliga per la lesió de, de, de l'Ozón Luz, i ho va fer prou bé, ja que Castro, doncs, ai, ja que Palacín doncs, va aguantar tot el tipus d'aquesta primera part. Castro també va alienar, alinear un jugador molt jove, com és Marc González, també de 19 anys. El Palafrugell va començar sol com us dèiem una bona defensa i creant perill fins al punt que es va avançar per dos cops. Primer amb un gol de Canet que va tocar un tir de Ferran Garcia i aquest va ser l'1-0, poc però va durar l'alegria ja que Bergalló va assistir a Álvarez que va empatar eh, segons després però Pol Vives aixecant i picant en una ràpida transició va fer un gran gol que va suposar el 2-1 proca de seguida doncs, Elder Núñez va empatar de seguida i ell mateix de penal va fer el 2-3. Ja en el segon temps Pasqual va entrar dins del quadre i va ser objecte de falta. Els àrbitres van rectificar la decisió inicial i, en comptes de penal, van assenyalar una falta directa que Álvarez, arrossegant el segon toc, va transformar per fer el 2 a 4. El 2 a 5 de Rodríguez, de boca de canó, aprofitant una assistència genial novament, de Bargalló, per sota les cames, des de darrere de la porteria, i va sentenciar doncs, així el duel en una segona part en què, lògicament, el Palafrugell, amb menys recursos, va notar el desgast. L'especialista del Palafrugell, Frugell en pilota aturada. Ferran Garcia, no va poder batre Ego Rola en una lliure directa i a la Bar, finalment, amb habilitat, va fer el dos decisus definitiu en una segona part que podíem dir que podíem qualificar com a més ensúpida. No obstant això, la primera part doncs va tenir molt de ritme. També, si recordem doncs, la retransmissió d'aquest partit que van fer a Ràdio Pala Frugell, doncs, en Francesc ens comentava que algunes decisions arbitrals de la primera part doncs, havien provocat aquest empat, aquests empats ràpids del Barça i també doncs, el fet que es posessin per davant. Eh, no obstant això, malgrat aquest resultat, doncs, l'equip de Xavier García Balda continua en una bona posició, amb els mateixos 11 punts que el Reus, el Noia, el següent rival, el Lleida i el Caldes, que ara ocupen doncs, tots ells la novena posició, en una classificació molt ajustada, especialment a mitja taula. 11 punts són els que té el Palafrugell, són 7 més que el Tardell, que és l'equip que més ara mateix marca el descens i el pròxim duel doncs, serà la visita al camp del noia serà el dimarts 19 de novembre. donc estarem molt atents també en aquest partit òbviament. Donc efectivament així segueix aquesta lliga i molt en disputada es dir que era no bé, però està empatat fins i tot amb el cinquè de punts. i hi ha una sí. un manyoc que de, era d'equips i un d'ells expressment aquest noia que que undor doncs el partit que ens espera. Eh? En aquest cas, doncs, eh, serà dimarts, eh? Eh? dimarts 19, no serà aquest cap de setmana, sinó que per compromisos europeus del, de l'equip de, de, del Noia, del Noia doncs, serà això, entre setmana, dimarts 19. A veure si els castiguen força, els europeus aquests. Aviam, aviam, i tant. I es cansen una mica. Molt bé, seguim amb, amb aquest mateix moment a Sant Feliu, tot i que parlem del carrer Girona de Sant Feliu, una reforma que ja porta temps en demanada i que sembla que començarà ja. Sí, el govern ha convocat ja el concurs... Per adjudicar les obres de reurbanització del carrer Girona, que preveuen adjudicar el mes vinent perquè els treballs comencin el mes de gener. El preu de sortida supera de poc el milió d'euros en l'espera en espera d'ofertes inferiors i el termini d'execució serà d'uns nou mesos. Per finançar-les, ja hi ha consignada una partida de mig milió en el pressupost d'enguany i la resta s'assufregarà amb càrrec als comptes del 2020. El regidor d'Urbanisme i Obres, Josep Savalls, al punt avui, expressa el desig que sigui menys temps, però admet que serà difícil rebaixar-lo perquè es tracta d'una zona d'expectativa arqueològica i d'una obra complexa. S'afrontarà en una única fase a partir de la Rambla-Portalet i fins a la intersecció amb el carrer de les Eres i la Rambla-Generalitat. La renovació del clavegram, que es desdoblarà per separar les aigües pluvials de les residuals, ho fa necessari. Les obres implicaran el tall total de la circulació amb la prioritat de mantenir el pas a les cruïlles dels carrers transversals. A banda, caldrà referir la major part de xarxes de serveis llevat potser de la de gas les canonades d'abastament d'aigua potable encara són de ferro i fibrociment un material que requereix precaucions addicionals a l'hora de retirar-lo la nova fesonomia de l'eix comportarà suprimir-hi places d'aparcament entre 20 i 30 per garantir l'amplada de la normativa de les dues voreres pel que fa al mobiliari urbà s'estalviaran l'enllumenat renovat ara fa 4-5 anys en el 2013 però hauran de connectar-lo a la futura instal·lació soterrada. I de Sant Feliu de Guíxols cap a Palamós, perquè aquí tot Déu reforma coses, en aquest cas una, una reforma d'un dels miradors més visitats que hi ha a Palamós el de la plaça Morada. Efectivament l'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el projecte de reforma de la plaça Morada un dels miradors més emblemàtics del nucli, les obres, amb un cost de 40.000 euros, s'han previst per al començament d'aquest 2020 per tenir-les enllestida per Setmana Santa la millora de la plaça Morada, un dels miradors més privilegiats sobre la l'abadia de Palamós passa per quatre actuacions bàsiques. D'una banda, canviar el paviment, també adequar el mirador, suprimir el per terra central i, finalment, renovar l'enllumenat públic. L'equip de govern tira endavant aquest projecte sense el consens de la resta de grups municipals que lamenten que s'hagi fet sense cap procés de participació i tenint el temor que aquest espai es privatitzi. La regidora de Junts per Catalunya, Pilar Arxer, va demanar una mica de reflexió i consens sobre un projecte que creix que s'ha portat amb massa pressa des del PCC el regidor Josep Coll es va mostrar preocupat perquè es pugui acabar privatitzant un espai públic. Per la seva banda, la CUP no, eh, per la CUP no és la millor proposta i finalment pel regidor de Ciutadans eh, doncs, eh, aportava que calia apostar per un procés de participació que no es va fer per tant donc aquesta reforma que s'ha aprovat amb els únics vots de l'equip de govern, que és el que té la majoria absoluta a Palamós. I anem acabant, doncs, aquesta primera part del nostre espai, perquè tenim una trobada d'unes quantes sigles al Museu del Sur de Palafrugell. Palafrugill. Eh, Explica'm què és això del lema NATECA el NAMTEC el, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya eh, es va reunir la setmana passada a Palafrugell i per aquest motiu, doncs, en aquests moments ara que són dos quarts d'11 tocats d'aquest dilluns 11 de, de, de setembre de novembre doncs ens posem en contacte ara sí, vinga, amb Josep Salvatella regidor del Museu del Suro per saber quins temes es van tractar en aquesta trobada saludem ja el regidor del Museu del Suru Josep Salvatella, bon dia Bon dia, Rubén. Gràcies per atendre la nostra trucada, Josep, i explicar-nos una miqueta, doncs, primer, doncs, de què va tractar aquesta reunió de, de, del Museu de la Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Um, a veure, uh, va ser una reunió a nivell tècnic en la qual uh, jo hi vaig ser-hi, uh, diguem, per donar la benvinguda, els directors i conservadors dels museus eh, especialitzats en, en patrimoni industrial de Catalunya que formen part de la, de la Xarxa de mm. Museus de la Ciència i de la Tècnica, el MenateEC. Mm -hmm. eh, I després hi vaig cedir també eh, quan, va, quan va acabar, diguem-ne la, la sessió de treball que es va allargar tot el de matí eh, perquè els hi van fer una presentació mm, per gentilesa de l'Institut de Promoció Econòmica, del que és la campanya del niu, i del niu en tant que plat que forma part de la, de la cultura gastronòmica dels tapers. Mm. I, per tant, el, el contingut eh, en si de, del que s'ha tractat no el conec, però sé que s'han, així, a grans trets, eh, s'han posat en comú idees i... Bueno, i...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 Uh, aspectes, doncs, això, com la inclusió social, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. Al final, doncs, aquest tipus de, de trobades, més enllà, doncs, del que es pugui parlar, no?, i doncs, del que es pugui, doncs, establir, també serveixen una miqueta, doncs, per veure que, que està funcionant poder altres museus, tot i que poder són de, de temàtiques diferents, sempre va bé, no?, posar en comú aquests coneixements compartits. Sí, i tant, i tant. A part de que aquest tipus de, de reunions... Uh, ja fa temps que es fan. Uh, la xarxa precisament té aquesta finalitat, uh, o sigui que cada, bueno, la xarxa està escampada per tot el territori, mm, cada, cada museu doncs, té la seva, la seva temàtica. Uh, però evidentment hi ha molts de temes d'interessos uh, i circumstàncies comunes. I aleshores eh, va molt bé per, per, posar, per posar en comú idees, experiències, eh, propostes, eh, tant per la, pel propi profitament de cadascú com per també desenvolupar iniciatives conjuntes. Uh -huh. Uh, més enllà, doncs, de que, òbviament, com que aquestes reunions està integrada pels tècnics, no?, de, de cada museu, suposo, uh, doncs no, es va, no, no, no vas poder ser tu a dins i, per tant, doncs pots comentar gaires detalls però sí que hi ha una, un fet, no?, que ha destacar doncs, que que, és aquesta, que aquesta reunió també va servir doncs, per comentar doncs, com passen no, els museus eh, o com estan vivint aquestes, eh, aquesta pròrroga pressupostària dels darrers dos anys de, de la Generalitat. També doncs, eh, serveix per una miqueta doncs, fer pinya, no? en aquest sentit, quan hi ha coses que no acaben de funcionar tot bé. Totalment, totalment. Aquest tema eh, em consta que va estar sobre la taula i és un tema que, que preocupa bastant, perquè tenim els pressupostos prorrogats des de, des de 2017, i, i això ara ja... O sigui, si ja una pròrroga pressupostària mm, ja és una mala notícia, Tugues mm, ja es pot dir gairebé que comença a ser una calamitat. I, i, esclar, i a veure tots els sectors de, en fi, de la cultura i, i suposo que també tots els altres àmbits de la... De la, gestió, de la gestió pública de la Generalitat mh, demanen que, que, que aquest any s'aprovin, o sigui, que de cares l'any que ve s'aprovin uns pressupostos, perquè són molt necessaris. Uh -huh. Són uh -huh. molt necessaris i, i precisament l'altre dia vaig assistir, la setmana passada, vaig assistir amb una altra reunió que es va fer al monestir de Sant Pere de Galligans, de Girona, també de de xarxa de museus, però no del, del, però no de la ciència i de la tècnica, sinó de l'àrea de, de Girona, I, i això va ser un clam unànime. Uh -huh. uh, de fet, uh, són, en aquesta reunió hi havia una vintena de, de museus... Uh de tot Catalunya. En aquest sentit, no sé, des dels municipis no? de cadascun d'aquests museus, també de, de Palafrigell, eh, quin grau de, de, de pressió es pot fer, en aquest cas, al govern de la Generalitat per intentar doncs, que aquests pressupostos, eh, d'una vegada per totes, puguin tirar endavant? Mm, a veure, pressió eh, se'n pot fer, pot fer la... ja, es, ja es fa, o sigui, el, el fet de demanar-ho eh, és evident, eh, però és que això no depèn de, del govern, això depèn del Parlament. Uh -huh. O sigui, és el Parlament que ha d'aprovar els pressupostos. Tenim clar que hi ha una, bueno, una part del Parlament que no els aprovarà, que els avui cotejarà, eh, siguin quin sigui, per una qüestió purament política, de bloqueig. Eh, però, bueno, tenim una majoria parlamentària que eh, entenc que, que hauria de una vegada per totes, posar-se d'acord pel bé del país. Uh -huh. I no, això no depèn precisament la part més important, des del meu punt de vista, no depèn dels partits majoritaris. I doncs, això hem estar atents, hi ha moltes institucions doncs, que pateixen les conseqüències d'aquestes pròrrogues que de moment doncs, han portat aquests dos anys d'endarreriment de, de l'aprovació d'aquests pressupostos de, de, la, de la Generalitat. I d'altra banda, Josep, doncs, també m'agradaria acabar aquesta conversa totalment. Doncs, explicant no? que també es va aprofitar aquesta reunió doncs, per donar a conèixer quins seran eh, el, els trets principals del que el gran projecte del Museu del Suru, és aquesta nova museografia. Els trets principals, bueno, eh, ara de cares a l'any que ve, eh, s'implementarà una primera fase a la part de baix del museu, on hi haurà eh, diguem-ne la, la part eh, més més temàtica, eh, més els diferents temes eh, de, relacionats amb el suro, l'ecologia, la, eh, la, la pela, eh, en fi, diferents característiques, les, les propietats del suro pròpiament dites. Mm, després, de cares a l'any següent, eh, es duria a terme la segona fase, que seria la part, podem dir, mm, més històrica, i llavors quedaria una darrera fase que tindria a veure amb la, amb la, madute, amb la vinoteca. Uh -huh. Amb la vinoteca que està situada a l'edifici de Cal Ganxó, als baixos, on, on hi ha les oficines de, del Museu del Sud. Uh -huh. això també llavors, valent... eh, els aspectes, diguem-ne, tècnics, més de detall, eh, això... Uh, tenim previst fer-ne una una bona difusió, sí, sí. perquè hi ha, hi ha molts aspectes a destacar. Uh -huh. uh, L'altre dia en parlàvem d'un que per nosaltres és és molt important, perquè ara és un molt bon moment per plantejar-ho quan les coses estan per fer, que és el tema de l'accessibilitat i, i de la inclusió. Ahà. Uh -huh. Um, uh, això també doncs es va donar a conèixer en aquests altres uh, doncs, uh, museus que van visitar aquesta se... que han visitaraquesta setmana doncs el Museu del Sur en motiu d'aquesta d'aquesta reunió els canvis es començaran a, a implementar a partir d'aquest 2020 no sé quants seran visibles per a, per, a, per a la gent que visiti el Museu del sur. No sé si doncs, ja uh, a veure hem de hem d'acabar de, de valorar es farà... Eh, o sigui, quan acabi la primera fase ja eh, es donarà a conèixer o esperarem a tenir acabades les dues primeres fases i, per tant, tot el conjunt museogràfic tenir acabat per llavors fer eh, bueno, la presentació de tot. Mm -hmm. eh? doncs... O sigui, això, ara també també s'ha de dir que el museu, durant tot aquest temps, no estarà tancat. Mm -hmm. Estarà, diguem-ne, lògicament amb, amb uns serveis, eh, diguem-ne, limitats, eh, però, per exemple, el que és l'auditori o, o la sala d'exposicions eh, estaran oberts. La sala d'exposicions temporal estarà oberta i, i, per tant, el museu continuarà sent accessible, es faran tallers, es faran moltes de les activitats que es fan al museu, es continuaran eh, fent. El que passa és clar. esclar, no, no es podrà fer la, la visita com fins ara, perquè estarà tot. Per entendre'ns potes en l'aire... Doncs anirem comentant, Josep Salvatella aquests canvis, també doncs, amb, el, amb el director del museu amb Pep Espadaler i la resta de, de personal doncs, del Museu del Sorocà doncs, com és habitual ens atenen a, a la nostra sintonia, sempre que doncs, tenen alguna activitat o alguna novetat, doncs, sempre intentem portant nos en contacte amb, amb vosaltres eh, doncs, ja sigui des de la part política o també des de la part tècnica que també doncs, té una gran rellevància Josep Salvatella, moltes gràcies per atendre la trucada avui de Ràdio Palafrugell i en ens retrobem ben aviat doncs, per comentar nous temes. Moltes gràcies a nosaltres. I després d'aquesta entrevista que hem mantingut doncs, amb el regidor del Museu del Sur, al voltant d'aquesta trobada, doncs, a continuació tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit eh, doncs, eh, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit, amb en Josep Pasqual, per comentar doncs, què ens espera en aquests primers dies d'aquesta setmana a nivell meteorològic. Saludem en Josep. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per a atendre la nostra trucada un dia més i com ens vas comentar eh? uh, divendres doncs, uh, aquest fred que continuava durant el, llarg, el cap de setmana i també doncs, aquesta tramuntana que va entrar ahir uh, no sé si aquestes temperatures doncs, continuaran en aquests primers dies d'aquesta setmana uh, Sí, de fet amb alçada els mapes ens mostren doncs, aquesta entrada d'aires més aviat uh, de l'Atlàntic Nord més frescos i que doncs, ens porten aquesta inestabilitat tot i que aquí estem d'esquenes al Atlàntic i mm -hmm. per tant aquí ja arriben només les escorrialles. però sí que deixen doncs força precipitació al Pirineu i porem veure doncs es podia veure hi avui doncs aquest Pirineu naixa en els cims. Abans doncs, a banda d'això, doncs aquests dies propers seguirem amb aquesta situació, així és una mica indefinida amb aquests a, a fronts atlàntics que ens arriben que a,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 A diferència de, de dies i d'altra banda doncs, eh, doncs, eh, seguirem no? amb aquest temps així una mica miqueta inestable i amb aquest fred eh, a l'espera doncs, que pugui arribar aquestes precipitacions que si aquí són en forma de, de pluja doncs, suposo que eh, a les cotes altes ja serà en forma de neu no? exactament, sí, el, el Pirineu doncs, a partir d'uns mil metres a cota doncs, ja les precipitacions que puguin haver doncs, seran de neu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 li diré que hi ha una parada de polos, que podrem jugar al golf. <susurra> no cola. I què faig amb el Tiwan? Mai podré passar les vacances a Autopòdium Volkswagen, el pas elevat de la carretera de Palafrugell a palamós Montràs. <susurra> I tornem de la pausa publicitària en aquest espai de l'hora del peix fregit i un dilluns més tornem a comptar amb la presència als estudis de Ràdio Palafrugell Frugill d'en Mir que doncs el tenim aquí aquest dilluns una trobada Hola, molt bona setmana Bon dia Narcís Bon dia eh, Què ens deleitaràs avui? Doncs mira, avui una, una sèrie com és Daybreak i bàsicament doncs per per un parell de motius. Un és perquè li donem una nova oportunitat a aquestes sèries ambientades al món post-apocalíptic barra zombis, etc. I per, per segon element, perquè s'ha fet famós durant les últimes setmanes doncs aquest crit de despert de ferro, no sé uh -huh. si ho sentit, doncs que a la sèrie doncs, apareix en un, en un episodi i que doncs, fa una clocada d'ullet a, a la cultura catalana i, i a, la, a la llengua catalana. Per tant, eh, fa certa gràcia que, que ho introdueixin eh. i, i és una sèrie que no, no acaba de ser prou, prou rodona però que sí que és prou destacable de les últimes que s'han estrenat a a Netflix dins aquest ampli catàleg que tenen i és una sèrie que avui em volia parlar perquè, a més a més, és força divertida uh, trenco una mica els tòpics narratius de les, de les sèries d'aquestes característiques uh, sobretot perquè al principi potser costa però després t'hi vas acostumant no? amb el trencament aquest de la quarta paret mm -hmm. és a dir que el protagonista moltes vegades uh, no només xerra amb els, amb els seus companys de, de repartiment, sinó que s'adreça directament a la càmera i a, a l'espectador, no? explicant el, el que passa, que això és un element narratiu que poques vegades veiem a les sèries televisives i que aquí funciona prou bé perquè també és una sèrie molt destinada al públic juvenil i això, eh, a nivell narratiu, fu, acaba, acaba funcionant. Mm -hmm. Molt bé, aquesta sèrie post-apocalíptica, com tu dius eh, també tenim formis aquí o, o no? o són gent normal? aquí el que, que succeeja, a diferència d'altres sèries és que sí que de tant en tant surten, però que no són els, els protagonistes eh? és a dir, s'allunya força de, de sèries com Walking Dead mm -hmm. si. uh, sabem que hi ha hagut uh, un, una explosió nuclear i que uh, hi ha una a uh, fora de l'entorn on hi ha els protagonistes doncs hi ha uns infectats o com, com en vulguem dir que aquí mm -hmm. tenen un nom bastant peculiar i, i no tenen massa protagonisme perquè el que acaba succeint és que com que el grup que, que sobreviu diguéssim és un grup i un entorn tot juvenil s'acaben sí, eh? creant unes bandes a la ciutat i tota una sèrie de personatges que van apareixent i el protagonista, que és un jove de 17 anys, que té com objectiu al principi de tot pensar en la part positiva de tot això, que és que el món adult que coneixia ha acabat desapareixent i que per tant tens carta blanca per fer una mica el que et roti i eh? i d'altra banda doncs, hi ha coneixent tot de, de personatges en el seu camí en la búsqueda doncs, de la que havia estat la seva nòvia d'institut i que després de l'explosió no s'ha apuntat a parar i que bàsicament l'objectiu o, o la trama principal de, de la sèrie és intentar trobar-la a partir d'aquí ha trobant tota una sèrie de personatges els quals cada cop més estranys Uh, però també amb un toc molt, molt, molt divertit uh -huh. i això és el que, el que més funciona, eh? quan intenta posar-se més densa o més uh, rebuscades, quan menys acaba funcionant la sèrie. per tant, quan més boja i més, més divertida i més personatges d'aquests grotescos uh -huh. hi apareixen, uh, és més interessant. I sobretot, com que està basada en un, en un còmic, uh, sí que té moltes referències al podríem dir a la cultura pop al món del, del còmic uh, per, per la gent que, que és més adulta doncs, veuran moltes referències uh, a còmics i, i elements doncs, visuals i de la cultura popular dels anys 80, no? tipus Masters mm. del Universo, sí. Street Fighter elements així no tan, no tan propers a, als joves d'avui dia i això doncs, fa que, que sigui una combinació interessant i, com a mínim, això que tingui punts, punts divertits. Ara volia comentar, no?, perquè com que aquest fet, eh, els protagonistes i eh, aquestes trames succeeixen no? en torn d'un eh, doncs, món juvenil, clar, podries, els joves es podrien sentir identificats, però Poder no tant, no? Perquè per això que ens dius tu que Poder té aquests elements dels, uh, dels anys 80, Poder... Que... Sí, jo crec que sí que s'hi poden sentir identificats perquè té, uh, té molts... o sigui, bàsicament és una, és una sèrie d'aquestes que en podíem dir Tint, no? Una mm -hmm. sèrie uh, juvenil que, que, que barreja això, la ciència-ficció amb, amb la comèdia més esbojarrada i per tant si sentiran si sentiran atrets, però també té aquestes pinzellades de que doncs els seus responsables ja tenen una edat i que eh, tot el que han creat ha sigut a partir de referències dels, dels 70 i 80. Eh? Per tant, això es troba reflexat en cada moment de, de, de la sèrie. I sobretot, doncs, tot i que el protagonista principal és Colin Ford, que és un, un actor que tot i, tenir, eh, tot i ser jove doncs, ja ha participat a, a altres sèries eh, com La cúpula, l'hem veure, o Sobrenatural mm -hmm. no? però eh, també destaca la presència en un paper secundari de Matthew Broderick que bé, havia quedat una mica desaparegut de, sí. de, del món audiovisual però que si veiem les comèdies de referència del cinema dels 80 doncs és un personatge a, a tenir en compte i aquí és un, és un dels protagonistes també d'aquesta sèrie mm -hmm. molt bé doncs eh, aquesta recomanació que ens portes i que també doncs, ens comentes, eh, aquests elements que quan la trama no, se senta, quan els capítols se centren més en aquests eh, elements més de comèdia una miqueta més no, no, no tan... <ríe> densos, no? no tan transcendentals poder, que és el que funciona millor no? d'aquesta sí, proposta sí, i bàsicament i sobretot té deu capítols no sabem si hi haurà segona temporada pinta que sí perquè queda molt, molt obert però uh -huh. uh, quan arriba allò, allò a la, la, la fase final uh -huh. és quan més, més, més bé funciona, quan més es esbojarrada és i més, i, més, i més divertida i d'altra banda per acabar volia fer una, una reflexió que vaig sentir l'altre dia un crític que em parlava, com que aquí sempre anem parlant de les plataformes sí. no? uh, comentava que una mica HBO s'ha anat convertint en un, en un segell de qualitat no? perquè si anem veient totes les sèries que tenen sempre quan en parlem aquí de les sèries d'HBO uh, destaquen doncs, per la seva producció, per tenir uns elements molt acurats en, en, en tots els aspectes i Netflix s'acaben convertint doncs, una mica en, un, en una botiga dels xinos, no? on hi ha una mica de tot, que si remenes i vas remenant, doncs alguna cosa pots aprofitar, però que sí que el seu catàleg cada cop és més complicat d'entendre i una mica doncs, aquesta sèrie també ha acabat sorgint d'això, no? d'una mica, suposo, de dels elements aquests que, que, que, que col·loquen en els seus logaritmes no? De, doncs una sèrie juvenil sí. que tingui una trama post-apocalíptica que surtin zombis tal, no? una mica aquesta barreja que fa que moltes vegades no funcionin. en aquest cas eh, poder sí que podríem dir que, que acaba funcionant mm. però que, que una mica tens que rebuscar molt en el seu catàleg i el que ja és incomprensible és una mica no la sèrie sinó la, les pel·lícules pròpies, no? que els, els trobem una mica fluixes de, de qualitat, tot i que intenten aportar actors de, de nivell, però sí que les pel·lícules Netflix no han acabat d'explotar tot, mm. tot, tot el que esperàvem. Eh? Dins el seu catàleg sí que n'hi ha algunes que, que sí que han destacat, però sí que, si mirem el gruix, doncs, eh, no és que destaquin per, per, per la seva qualitat i amb les sèries els està passant el mateix que hi ha molta muralla i que has de, has de rebuscar molt per trobar alguna cosa de, de qualitat o destacable mm -hmm. i eh, en petita mesura és el que fem una miqueta aquí no? eh, d'aquestes sèries que ens portes a... Eh... Normalment són recomanacions sí, per mirar, mica, eh? Ha, va de, sí, una mica de tot, però el, això, no? Acabes dient, bueno, quan busco una sèrie allò per posar-me seriós, una sèrie mm. amb qualitat, una sèrie que el seu guió sigui dens, estigui ben escrit, ben, ben estructurat, acabes tirant sempre cap a cap a un altre tipus de, de plataforma uh -huh. el que busques més un divertiment o passar l'estona sí que ho pots trobar més a, a Netflix. No sé si s'haurà de repensar la plataforma en aquest sentit uh -huh. perquè poder estar, fent, estar abusant massa no? de, de, d Això que deies tu eh? Aquests, uh, fer sèries com xurros al final aquí. Clar, el que passa és que hi ha una sèrie d'usuaris que són molts milions de persones a, a tot el món i clar evidentment qualsevol producte que llencen a, a, a arribar a infinitat de, mm -hmm. de, de persones. Clara, el, el número de visualitzacions també també hi fa molt, no? perquè tingui qualitat, té que tenir moltes visualitzacions i ells també juguen una mica mm -hmm. a, a, amb això.em també la gent ho ha d'anar pensant i triant quines plataformes prefereixen o quin tipus de producte acaben buscant. Bé, doncs, nosaltres intentem aquí desganar-vos al gra de la palla doncs, per intentar, doncs, triar eh, o ferir-vos allò que és més re ressenyable, més destacable i avui, doncs, us hem portat aquest Daybreak, aquesta sèrie doncs eh juvenil, tot i que doncs, també molta gent una miqueta més adulta doncs, ja se sentirà també identificada i res, us recordem que podreu veure també les, eh, els motius pels quals Narcís ens recomana aquesta sèrie a través d'Instagram i també a través de, de les nostres xarxes socials i la pàgina web. Narcís, ens retrobem i lluny. Molt bé, adeu continueu escoltant l'hora del peix fregit eh, si ho feu des de la forma més tradicional des del 107.8 de l FM i si no doncs, des de qualsevol indret del món doncs des de radiopalafrugell.cat i en aquests moments doncs, tornem a tenir càpsula de salut tornem a tenir amb nosaltres l'alegria personificada l'Elsa Rueda, bon dia Hola Rubén, bon dia Gràcies per venir un dia més en aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell i doncs ajudar-nos en el nostre dia a dia avui és un ple. avui dedicarem força estona o tota aquesta càpsula no? al final a la diabetis eh, farem crec que em deies un monogràfic no? sí, una això. miqueta el que és la malaltia i una miqueta les cures que ha de tenir la persona diabètica eh? mm -hmm. com sempre comencem a explicar una miqueta què és la diabetis com es presenta i després doncs anem aprofundint Sí, senyor. Som-hi. Vinga. Bé, bueno, eh, la diabetis, com tothom sap, eh, doncs el sucre s'acumula a la sang i doncs, eh, aquesta acumulació pot causar problemes als ulls, als ronyons, el al cor, el cervell, la circulació, eh, als òrgans vitals. Eh, ara et diré la frase de sempre. Yeah. Una bona alimentació, una alimentació adequada i un exercici físic diari... Pot reduir aquesta quantitat de sucre a la sang i conseqüentment evitar les complicacions. Uh -huh. En aquest cas, les, les persones amb, amb dibetis doncs, més, més que mai no han de controlar aquesta, aquest, aquesta dieta i també doncs, eh, diem-ne, aquest, eh, aquest sucre no? que tenen regularment la, la sang És, són persones on doncs, que s'han d'anar controlant quin, quin sí. percentatge de sucre no, tenen? Sí, depèn del... Hi ha diferents tipus uh -huh. de diabetis que tampoc no hi entrarem però hi ha gent que s'ha de fer un control més estricte i gent menys estricta uh -huh. eh? El que és molt important, aprofitant la benentesa, és que fer controls no cura el sucre, uh -huh. perquè hi ha gent que té moltes ganes de fer-se controls Mira, a veure com està Però s'ha d'invertir l'energia en cuidar-se amb el que es menja i eh, bellugar-se, uh -huh. més que fer-se controls no sé si m'explico i tant, ni tant com un llibre obert la veritat és que això queda molt clar i és un tema doncs, que també anem, tinguem molt en compte sovint eh? el tema doncs, de què mengem i després també de moure'ns eh? correcte uh -huh. anem, a, anem una mica a l'alimentació som-hi, aprofundim en aquest tema de l'alimentació què hem de fer? no dista gens d'una persona que no tingui diabetis, eh? ja t'aviso ara val però eh, ens centrem en amb aquesta, en aquesta patologia. Què evitaríem? El sucre, la mel, begudes ensucrades, eh, sucs de fruita, pastes, caramels, gelats, eh, bueno, bulleries vàries, pastisseries mm. refinades, tot això és igual. Tot el que sigui dolç, galetes, tot això s'hauria d'evitar. Mm -hmm. per a ensucrar, home, pots utilitzar sacarina, pots utilitzar estèvia, espartam mm -hmm. hi ha moltes variants, variants i doncs, al final cadascú pot triar la seva o la que ve doncs, des de des del seu metge, doncs el, el li recomani no? que també doncs, després nosaltres donem unes pinzellades i després doncs, com sempre diem, eh, cada cas és, és un món i per tant eh, el vostre metge és qui us ha d'acabar doncs, de, de, de dirigir per quina és la, la millor opció per cadascun de vosaltres per, per on continuem? vinga uh, a tots els, a tots els uh, àpats uh, hi hauria d'haver una miqueta de d'hidrat de, de carbó lent, que serien uh, patata, o arròs o pasta o pa o llagum tot això de ser en quantitats moderades Rubén uh -huh. eh? I si és possible que siguin integrals. Apuntem. Anem apuntant, eh? Anem sí. apuntant això perquè s'ha de tenir en compte. Exacte. Uh -huh. Llavors, eh, la verdura o amanida, yeah. també, un parell o tres de fruites al dia, no més, perquè el fruita també porta sucre, eh? Clar, t'anava a dir, eh? Estem intentant reduir aliments amb sucres o dolços, clar, poder menjar tres plàtans no seria el més recomanable mira, aprofitant la benentesa hi han tres fruites que pràcticament podríem dir que són les guanyadores de dolçó un és el plàtan, uh -huh. l'altre és la figa i l'altre és el raïm doncs ara que estan és l'època ara de, de, de figues i raïms doncs eh, Alerta. vigilem, eh? són tres de les fruites més dolces per contra no sé si tenim el rànquing des de baix com més verda és la fruita, menys sucre té el color ja ens ho indica això, no?, a vegades i en aquest cas on doncs, s'ha de fer cas per tant, fruites verdes millor que fruites més acolorides, no?, poder sí, és que té menys sucre uh -huh. molt bé, doncs anoteu també eh, la gent que, bueno, això eh, són consells que poden servir per qualsevol persona eh? però Exacte. sobretot avui ens estem centrant en persones amb, amb diabetes sí, sí, sí, sí uh -huh. però ja et dic que no dista gens eh? uh -huh. a tots hauríem de fer això eh? uh -huh. uh, bueno, és millor la carn blanca pollastre, gall dindi, conill uh -huh. i el peix el peix blau és molt ric en omega 3 i també és molt recomanat eh? i tant uh -huh. s'ha de tenir compte jo també després eh, també els làctics eh, serien millor desnetats per evitar greixos uh -huh. eh? i bueno, limitar molt els greixos i els greixos sants, per dir d'alguna manera però doncs seria això, no? el peix blau l'oli d'oliva, els fruits secs crus uh -huh. eh? i o, per acabar beure almenys un litre de, un litre i mig d'aigua al dia també és molt important eh, per les persones amb, amb diabetis ser constants amb aquesta, sí. amb aquesta aigua eh? això també sí. és, és... és molt important uh -huh. molt bé doncs repassada l'alimentació eh, no sé si tenim alguna altra algun altre tema que, que vulguis parlar de, relacionat amb aliments i, i begudes o ja passem a un, altre, a un altre aspecte jo crec que no que quedaria clar perquè al final el més important és que es mengi poc i sovint mm -hmm. i que la dieta sigui variada i l'única que hauríem d'esquivar sí. seria tota aquesta, tota aquesta família de dolç no hem d'esquivar res més el cos necessita una mica tot mm -hmm. Eh? Però depèn, depèn, depèn de cadascú al final doncs, també es coneix més i aquesta dolçor la pot administrar d'una manera o d'una altra i sobretot doncs, amb aquestes fruites no, que dèiem eh, sí, clar eh, també millor si mengem una fruita que no pas poder doncs eh, bueno, és, ja no dic perquè no es pot dir no, millor que no <laughs> que et veig, et veig sí, la cara perquè un de tant en tant no ja, passa res oh, no. això és així Guaita, uh, partirem del no Vale. perquè l'experiència és un grau si és un no, és un de tant en tant sents? i si dius un de tant en tant són molts de tan en tan. Sí, i tant en tant per tant partim del no, et sembla? i tant, partim del no, partim del no. m'agrada Se, seguim, seguim. Sí, Ara, ma, després aquesta m'ha una una a l'Elsa seguim no, no, no, no. uh, l'exercici, Rubén necessitem necessitem parlar de l'exercici uh -huh. uh, és molt important per tothom ja ho han dit, soc molt pesada, ja ho sé mm -hmm. però eh, amb la diabetis doncs, t'ajuda a baixar el sucre, t'ajuda a, a millorar el metabolismo mm -hmm. moltes vegades l'exercici fa que hagis de reduir dosis de medicaments a més a més aquest exercici et fa baixar de pes te disminueix la pressió arterial te milloren les xifres de colesterol que tots són beneficis és que és això aquest heu esperat per moure-us eh? del sofà uh, podeu anar a fer exercici amb la ràdio posada i ens escoltar igualment, això no, no hi ha problema des de fa molts anys que existeix això des del Wallman ja <ríe> ho tenim solucionat això Què més? quin tema més relacionat amb l'exercici? Bueno, ara tu pots dir bueno, i quina quina quantitat d'exercici i quin tipus d'exercici, gimnàs, això, allò mira, uh, no hi entrarem uh -huh. primera perquè la titulació d'entrenadora personal no la tinc encara no, eh? encara no. Uh -huh. i després perquè uh, caminar a un ritme alegre és una molt bona opció molt bé doncs ja veieu, no cal ser qui fem-ho fàcil uh -huh. fem-ho molt, uh -huh. Fem molt fàcil això sí, eh Caminar... Però fem-ho, eh? Caminar i, i caminar... Amb una mica no, d'alegria. No passejar, eh? No, si tens temps de mirar a paradors, eh, comentar la jugada, i mm, vol dir que el ritme no és alegre. Si sí, això, poder, aquestes, aquestes pulseres ara que marquen les, ah, sí. la, les passes i tot això, a vegades la gent s'autoenganya una miqueta, perquè diu, bueno, si he fet això, 8.000, 10.000 passes... Sí, però clar. bueno, quan, quan, Falta... en, quan, en quanta estona de veure això s'ha sí, de mirar tot eh? veure això. sí, sí. Sí, mm. sí, no, és així, és així. Mm -hmm. i després a vegades uh, és el que diem no? si tu vas a caminar sol a vegades costa més i si prens compromís, si jo et dic Rubén, anem aquesta tarda mm -hmm. uh, jo m'estic comprometent amb tu i és més difícil que jo deixi d'anar-hi perquè ja, ja t'haig de dir que no però clar, si quedem i la ruta que agafem, que pot ser la que sigui no importa però ens estem parant a tots els aparadors de totes les botigues i mm, no, no. No, anem no anem bé no anem bé val? Mm. Um, diu la intensitat més adequada perquè ens en seria la que permet, la que permetria que tinguéssim una conversa sense dificultat mm -hmm. mentre fem aquest exercici D'acord. I després un cop vas estant més entrenat, no? doncs, eh, ja pots anar-li demanant més, ja pots ser més exigent amb el teu cos. Sempre eh, també recomanem que es facin estiraments abans i després pel que va molt bé. Fa molt bé i evites doncs, sobrecarregar-te una mica. Perquè sí que és cert que cada vegada hi ha més consciència d'exercici, però a l'hora d'estirar... fa manre.posta eh? eh? sí? Eh? després el dia següent ho agrairem eh? i a més si és la primera vegada, fa molt que no fas cap tipus d'exercici i el primer dia doncs sempre vas amb moltes ganes i poder després eh, tires enrere perquè l'endemà no et pots moure Bé, poder d'una banda t'has passat i d'altra banda no has fet els exercicis d'escofament previs i posteriors que s'haurien de fer per tant remarquem-ho eh, l'exercici comença abans i després de, de fer-ho eh? correcte uh -huh. sí. Uh, bueno, recomanacions no i riscos, sempre utilitzar calçat ben còmode i ben lligat uh -huh. uh, portar una mica de sucre a la butxaca tu ho diràs, home, si ara molt has prohibit uh, depèn de quins tractaments depèn de quines pastilles o depèn de la insulina que es posen sí. uh, es pot produir una baixada de sucre i la baixada de sucre el pacient la nota tots els diarètics que ens puguin estar escoltant Saben que la noten, mm -hmm. estan com de caiguts, a vegades hi ha una suor freda. Eh, diríem que estàs com molt fatigat i la solució més ràpida i més fàcil és un tarrós de sucre a la boca. I aquesta és la solució. Per tant, una persona diabètica hauria de portar mm -hmm. sempre un sobret de sucre. No Coca-Cola, no una galeta de xocolata, no un sugo, no. Un tarrós de sucre. Mm -hmm. que s'absorbeix molt ràpid i t'arregla la situació doncs apunteu-vos-ho eh, a aquesta gent doncs, que tingueu diabetis i que doncs, ara us animeu a fer exercici perquè l'Alsa avui ens està explicant doncs, a portar aquest sobret de sucre en cas de que, doncs, per evitar doncs, si hi ha una, una, una davallada no?, del sucre, doncs, evitar doncs, que caiguem a terra o que, que, o que hi hagi algun, algun altre incident, doncs, per intentar doncs, reanimar-nos, diguem-ne, doncs, tenir aquest, aquest sobre de sucre, aquest tarrós, per immediatament doncs, restablir-nos. Què més, Elsa? Què més? Uh, estem en aquest monogràfic dedicat a la diabetes, estem tractant primer la, la, la dieta, ara l'exercici, continuem amb l'exercici? Mira... Mm, evitar sempre les hores de més sol, això com sempre, o de molta fred i després d'haver menjat molt, per exemple no? portar un barret o una gorra si fa sol mm -hmm. intentar acompanyat de caminar o fer un exercici uh, i per evitar les hipoglicèmies aquestes baixades de sucre a sí. uh, les persones que són insulino que es punxen la insulina han de menjar un suplement abans de la sessió d'esport un suplement? De dietètic, han de, de menjar alguna cosa abans cosa, de fer l'exercici no? sí. imagina't un jugador de... un noi que entrena a futbol mm. doncs abans de, de, de l'entreno sí. ha de menjar eh? mm -hmm. perfecte mm. si es troba malament o li fa mal alguna cosa millor que evitin de fer l'exercici òbviament eh? uh... i poqueta cosa més de fet són persones normals sí. i sí, sí. És que ara molta gent sí, que sí. ens estigui escoltant i que no sigui diabètica podria pensa carai, això també podria venir a veure a mi, i tant ho, estem ah, sí, sí. ho hem estat dient durant tota, durant tota aquesta conversa que són pautes algunes sí, molt específiques, no? però la majoria doncs, són eh, per, per, a persones, per a tothom, vull dir, per a tota aquella gent que t'estigui escoltant i que doncs, al final li pugui fer un bé en el seu dia a dia doncs, seguir aquests consells. Avui hem dedicat doncs, aquest minuts a la, la diabetis Elsa, no sé si tenim més coses perquè Sí, una mica més, sí? una mica més? Uh, Jo crec que avui ens estem accedint però uh, uh, ens oh, tallem però ara continuem eh? però, perquè si no serà molt llarg vale. vale. Per avui ja n'hi ha prou crec, que uh, tenim el, el temps ja que se'ns està tirant a sobre però ens emplacem a, a, a la següent càpsula tornar a a tractar aquest tema de la diabetes perquè hi ha moltes coses uh, en les quals hem de, hem de parlar, per tant doncs, uh, tots aquells que ens estiveu escoltant diabètics o no, doncs uh, estigueu tens a la propera càpsula de salut que et continuem tractant aquest tema Elsa, gràcies Gràcies, Rubén Gràcies, mm Rubén -hmm. Fins aquí aquest programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit, d'avui dilluns 11 de novembre. Nosaltres us recordem que aquestes dues càpsules, la de l'Elsa Rueda, que ens han parlat en doncs, aquesta primera part de la diabetis i també doncs, amb la càpsula d'en Narcís, amb aquesta sèrie Daybreak, doncs, les trobareu també a ràdio palafrugell.cat Nosaltres... Ens retrobem a l'espai informatiu d'aquí unes horetes i d'altra banda, als de l'hora del peix fregit, doncs ens tornem a retornar a retrobar divendres amb noves informacions al voltant de la vila i també de la comarca i amb noves càpsules que us oferirem a la segona part. Nosaltres ens acomiadem i ens retrobem divendres. Que passeu una molt bona setmana.